Dragostea. Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 8. Tăruiți în dragoste. Evrei, capitolul 13, versetul 1. Dragostea este legea fundamentală. Este Constituția împărăției lui Dumnezeu. Din ea izvorăsc toate celelalte legi și rânduri pe care trebuie să le împlinească fapturile lui Dumnezeu. Dragostea este substanța veșniciei. Dragostea este sămânța lui Dumnezeu, iar inima noastră este ogorul în care poate să crească și să rodească. Dragostea este darul lui Dumnezeu pe care ni l doarnă necurmat în inimă dacă o ținem deschisă spre el. Dragostea este superlativul vieții creștine. Dragostea este începutul lanțului virtuților, iar înfrânarea poftelor este sfârșitul acestui lanț. Dragostea este viața tuturor învățăturilor evanghelice, este sângele care curge prin tot organismul Sfintei Scripturi. Dragostea este temelia fericirii, este viața duhovnicească în om. Dragoste este soarele, iar făpturile care au primit-o inimă sunt plantele. Oriunde merge soarele, merg și plantele. Dragoste este o taină, însă o taină descoperită. E taină pentru că își are o bărșian Dumnezeu, care este taina tainelor. Dragoste este sângele care circulă în trupul lui Hristos. Fără acest sânge nu-i cu putință viața trupului, să avem mare grijă să nu pierdem sângele prin răni. Dragostea este raiul în care ne-a chemat Dumnezeu și din acest rai să nu scoatem pe nimeni. Suntem fericiți numai când aducem ființe în rai, nu când le scoatem din el. Dragostea este cea mai înaltă știință din univers. Toată doctrina creștinismului se cuprinde în dragoste pentru că dragostea este Dumnezeu. Dragostea este un foc, când nu mai pui pe el, se stinge. Dragostea este ca ochiul, nu poate suferi nici cea mai mică murdărie. Iubirea, cu toate dreptele ei, cea mai înaltă treaptă fiind iubirea vrăjmașilor, este certificatul prin care cineva poate dovedi că este copilul lui Dumnezeu. Dragostea este veșnic tânără, veșnic proaspătă și veșnic nouă. Dragostea este valoarea care nu se consumă niciodată. Dragostea este ținta tuturor lucrărilor lui Dumnezeu și, la fel, ea trebuie să fie ținta tuturor făpturilor lui Dumnezeu. Dragostea este ultima țintă a vieții în univers. Dragostea este ținta și limanul la care vrea Dumnezeu să aducă făpturile sale. Dragostea este supremul bun care trebuie apărat între oameni, între frații. Dragostea este o latura a Dumnezeirii, este însuși Dumnezeu. Cine iubește, are viață din Dumnezeu. Dragostea este sfârșitul mișcărilor vieții și începutul lor în același timp. Dragostea este viața oricărei lucrări, fără ea totul e mort și ce folos aduc morții. Iubire este semnul văzut al vieții noi și veșnice, care ne stăpânește lăuntrul și adevărului pe care îl credem și îl mărturisim. Iubire este singurul înțeles al vieții celor răscumpărați. Dragostea este dragoste numai când se mișcă spre cel iubit. Dragoste este putere și numai cine iubește poate birui toate piedicile din calea celui iubit. Dragostea care dăruie și cine se dăruie în întregime celui iubit, nu se mai teme de nimic, ci merge neclătinat înainte spre o împlinire tot mai desăvârșită în dragoste. Dragostea este lumina cunoașterii. Dragostea este bunul cel mai de preț pe care Dumnezeu, prin Domnul Isus Hristos, l-a dat omului. Dragostea este un principiu cosmic, este temelia universului. Dragostea este o împlinire duhovnicească a omului. Dragostea este oxigenul vieții duhovnicești în Hristos. Dragostea este comoara cea mai mare a Harului lui Dumnezeu și ne este dată nouă fiilor credinței ca să ne putem păstra unitatea. Dragostea este soarele care luminează, arătând lucrurile și ființele în toată frumusețea lor. Fără dragoste totul este întuneric, totul are culoarea nopții. În noapte nu poți cunoaște nimic cu adevărat. Cum să deosebești lucrurile și ființele în întuneric? Dragoste este ca lumina, cuprinde în sine pe toți cei care sunt în locul unde este ea. Dragostea înseamnă jertfă și putere, adică slujbă de preot și împărat. Dragoste este lumină și viață. Lipsa ei este întuneric și moarte. Adevărata dragoste este aceea care dă tot pentru cel iubit. Dragoste este cea mai puternică dovadă a prezenței lui Hristos într-o inimă. Dragostea adevărată nu moare niciodată. Îngroapă-te în iubire și vei fi izbăvit de orice altă groapă. Dragostea este atmosfera casei lui Dumnezeu. În ea se mișcă toate fapturile sale, din ea trăiesc și prin ea lucrează. Dragostea este legea adevărului și adevărul este legea dragostei. Iubirea este inima învățăturii Domnului Isus. Cine iubește cu adevărat este izbăvit de rătăcire. A ajuns în Dumnezeu. Dragostea este o rouă cerească prin care sufletul este înviorat și pregătit pentru roadă. Dragostea este o cetate ocrotitoare, ale cărei ziduri sunt făcute din pietrele curăției. Dragostea este inima vieții de credință. Dragostea este lanțul ceresc care leagă pe toți cei care cred în Isus într-o dulce părtășie. Dragostea este focul sfânt care arde legăturile pământești și diavolești. Dragostea este medicamentul cel mai puternic pentru boala păcatului. Iubire este numai aceea fără iubire de sine. Dragostea este singura realitate în viața de credință. Dragostea este chipul adevărului. Iubirea este ca pământul semănat, trebuie plivită de toate buruienile. Dragoste este mediul vieții celei noi primită de la Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. Iubire este pentru om ca o scăldătoare, un izvor de tămăduire, dar puțini au curajul să se arunce în valurile ei. Dragoste este ca soarele care încălzește și mișcă toată viața noastră de credință. Dragoste este pășunea prin care Duhul Sfânt paște pe cel credincios și cine se hrănește cu dragoste va semăna dragoste. Dragostea este lumina cea mai limpede și mai directă pentru sufletele care au intrat în peznă. Dragostea este simplificarea căii mântuiri, căci omul este ispitit să filozofeze. Iubirea este mediul de viață necesar pentru dezvoltarea credinței și sfințeniei. Dragostea este o permanentă dăruire spre alții. Cu cât se dăruiește, cu atât se mărește, și cu cât se mărește, cu atât fericirea este mai reală și mai desăvârșită. Iubirea este semnul cel mai văzut și dovada cea mai puternică în viața cuiva că este creștin, ucenica lui Hristos. Dragostea este izvorul oricărui bine și își dovedește existența numai prin înfăptuirea binelui. Dragostea este focul lui Dumnezeu, care încălzește viața omului credincios. Fără dragoste, nimeni nu poate fi creștin. Dragostea este farul binecuvântat care luminează drumul sufletului pe marea lumii. Iubirea este o flacără care se dăruiește mereu, fără a se isprăvi vreodată, asemenea rugului lui Moise. Dragostea este porunca harului, porunca fericirii și a veșniciei. Dragoste este porunca vieții, este porunca cea care îl face pe om asemănător cu Dumnezeu, făcătorul său. Dragoste este supremul bine. Dragostea este ușa vieții. Dragostea este aripa care te ridică pe înălțimile adevărului. De unde poți privi țara fericirii? Alt mijloc nu există. Dragoste este leacul care vindecă ochiul sufletului și îl limpezește pentru a putea privi adevărul. Alt leac nu există. Dragoste este drumul care duce la templu adevărului. Alt drum nu există. Dragoste este cea mai fericită povara a inimii. Cu cât e mai mare, cu atât face mai ușoară inima. Dragoste este supremul argument în cunoaștere. Ea acopere totul. Dragoste este singura insulă verde pe care poți să poposești pe marea întinsă și învolburată a lumii. Această insulă a vieții este îmbrățișată de soare, dându-i sărutul său proaspăt. Dragoste adevărată este aceea izvorâtă din adevăr. Adevărata dragoste, care încheagă două ființe, este dragostea care se încrede. Lipsa de încredere nimicește dragostea. Dragostea smerită este unul din semnele văzute ale copiilor lui Dumnezeu. Dragostea adevărată este numai aceea care te duce la adevăr, la Hristos. Dragostea adevărată este numai aceea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Iubirea este dezinteresată, iubește și atâta tot. Adevărata dragoste este veșnică, așa cum este Dumnezeu, El este dragoste. Dragoste este mereu datoare, de aceea fii dragostei sunt dator față de toți oamenii. Dragostea trăită este dragostea lui Dumnezeu. Teoria dragostei nu are valoare în Biserica lui Hristos. Dragostea lui Dumnezeu într-o inimă este calea pe care vin toate harurile. Dragostea dumnezeiască este ca lumina soarelui, încălzește și alungă întunericul. Iubirea fără milă este un păcat poleit. Dragostea ca și focul este nepărtinitoare, cuprinde totul. Dragostea care nu izvorăște din adevăr este o dragoste bolnavă. Un sentiment. Iubirea e acasă la ea numai în sfințenie și adevăr. Dacă este adevărată, dragostea se păstrează mereu proaspătă și neadormită. Adevărata dragoste este numai aceea care îi din credință. Numai în legătură cu oamenii, cu frații de credință, poți să te cunoști dacă iubești sau nu. Pentru dragoste trebuie două părți, cea care dă și cea care primește. De fapt, amândouă părțile dau sau primesc în același timp. Cine este stăpânit de dragoste nu mai poate face decât ceea ce porungește dragostea. Unde nu este păcat, este iubirea adevărată. Unde lipsește dragostea, acolo iadul și unde trăiește ea este raiul. Viața în dragoste este adevărată sărbătoare. Tot ce se face din dragoste este ușor și bun. Orice lucru bun, făcut fără dragoste, devine lucru rău. Și când tace, dragostea vorbește mult. Nu făcând minuni ne asemănăm cu Dumnezeu, ci iubind. Numai dragostea poate răbda. În Dumnezeu nu poți pătrunde decât prin dragoste. Credința te apropie de Dumnezeu, dragostea te face să pătrunzi în el. Cine știe să urască, acela iubește cu adevărat. Numai cine urăște răul poate iubi binele. Iubirea se deschide iubirii. Să iubim prin sfințenie și să fim sfinți prin iubire. Această iubire face binele adevărat. Cine urăște pe semeni, oricare ar fi motivul, n-are loc în familia celui care și-a dat viața pe cruce pentru vrăjmași. În ură față de semeni și de vrăjmași, N-avem niciodată dreptate, întotdeauna păcătuim. În dragoste față de ei niciodată nu greșim, chiar dacă iubim pe nedrept. Bucuria dragostei este să facă bucurie tuturor făpturilor. Tot ce se face fără dragoste nu are valoare în fața lui Dumnezeu și nu ajută la mântuirea și desăvârșirea omului. Iubirea vindecă bolile și alină durerile tot timpul. Ea nu are zile nelucrătoare.